torna a la Marató de Donants de Sang 2.0, amb l'objectiu que els joves, més grans de 18 anys, s'estrenin en la donació de sang. Després de les festes de Nadal, les reserves de sang són baixes i es necessiten 25.000 nous donants. És per això que el Banc de Sang i Teixits engega una altra vegada la seva campanya més mediàtica. A partir d'avui i fins al 23 de gener, la Torre Apcar i desenes de punts de donació mobilitzaran milers de donants. Es pot reservar hora a través de la pàgina web del Banc de Sang i Teixits, però per als que no puguin donar sang hi ha una altra manera de col·laborar, compartint l'esdeveniment a les xarxes socials. Ho podem fer amb l'etiqueta Marató Donants Cat. Molt bé. Doncs d'aquesta manera començar una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, a un Poble, que us parla i acompanya Gemma Hermoso, al Pau com a tècnic i en Jordi Garcia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 Comencem parlant de l'Ajuntament que destina 4,4 milions a comprar 41 habitatges destinats a lloguer social. L'Ajuntament de Barcelona ha destinat 4,4 milions d'euros a adquirir 41 habitatges situats a les antigues casernes de Sant Andreu, construïts per l'empresa pública Regesa. Aquests pisos, que estaran gestionats pel patronal municipal de l'habitatge, ampliaran el parc municipal d'habitatges de lloguer. La Comissió de Govern de l'Ajuntament ha aprovat d'adquirir 41 habitatges situats al passeig de Torres i Bages, 135-137, per un preu de 4.442.600 milio... euros. Els pisos eren a propietat de la Societat Pública Regessa, propietat del Consell Comarcal del Barcelonès. Tots els habitatges tenen una plaça d'aparcament vinculada i dos disposen de traster. El regidor de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha explicat que l'actuació permet seguir dinamitzant un important pol d'equipaments i habitatge al districte i respon a les demandes dels veïns que reclamaven que l'Ajuntament adquirís els pisos per destinar-los al lloguer social. El patronat municipal de l'habitatge de Barcelona gestionarà els pisos que es destinaran a lloguer social. En total, el patronat gestiona un parc de més de 6.000 habitatges de lloguer, dels quals més de 1.700 són de lloguer social. Més coses a comentar-vos, ens apropem ara a la Trinitat Vella, un equip municipal l'ajuda a evitar conflictes veïnals en aquest barri, a la Trinitat Vella. Les comunitats de veïns mal gestionades poden ser caldo de cultiu de conflictes. Qualsevol pot explicar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 També em dedica Miguel Izquierdo, educador de l'ESCB, és a dir, l'equip de suport a les comunitats de veïns, explica que quan els arriba un problema en una comunitat a través de l'oficina d'atenció al ciutadà, l'OAC, visiten l'edifici. Parlem amb tots els veïns i treballem durant un temps. Fem com una foto del que està passant amb el que ens expliquen, només els ajudem si els veïns ho volen, després ells busquen, proposen i pacten les solucions a segure. Aquest servei de suport a les comunitats de veïns és necessari i molt útil, manifesta Mai Jiménez, secretària de l'Associació de Veïns de Trinitat Vella, després d'assistir a la reunió informativa. Més coses a comentar-vos, ara el que fem més anar cap al mercat de Sant Andreu perquè s'està reformant, en aquests moments s'està duent a terme aquest pla de reforma.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 del Mercat de Sant Andreu, en el marc d'un procés de reforma endegat per l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona. El projecte, al qual es destinaran 52.272 euros, inclourà tots els elements necessaris per a l'execució, el manteniment i l'explotació adequats. L'adjudicatari del contracte serà el responsable de la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu. I més coses a comentar-vos, ara parlem, ens n'anem cap al barri de Baró de Viver, i és que un camp de futbol d'aquest barri de Baró de Viver pateix accés d'humitat. El camp de futbol de l'associació esportiva Baró de Viver, al passeig de Guayaquil 53, fa anys que no té coberta. Construïda per sobre d'un pont, sobre el riu Besós, pateix tanta humitat que el terra rellisca, i el fred penetra els ossos d'uns 80 nens i nenes que s'hi volen entrenar. Les vicissituds de la instal·lació esportiva es remunten al 2010, quan en col·laboració amb alguns estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona es van dibuixar tres projectes presentats a l'Ajuntament. Eren tres opcions per cobrir el camp de futbol, una de més barata, una d'acceptable i una altra de cara. Es deuen haver quedat al fons d'un calaix, segons explica José Manuel Muriel, llavors era president de l'Associació de Veïns i Margall i vicepresident de l'Associació Esportiva Barodaire. Ara, els veïns del barri han hagut d'assumir que la seva pista no es cobrirà mai. L'Ajuntament acaba d'aprovar el Pla Especial Urbanístic que permet la construcció d'un pavelló poliesportiu durant el pròxim mandat, al carrer de Potosí, on es traslladaria l'Associació Esportiva Baró de Viver una vegada finalitzades les obres. Mentre esperem notícies sobre el polisportiu, què fem? Pregunta José Serrano, president de l'Associació Esportiva per ODA Doncs buscant solucions. En el ple de l'11 de desembre passat, els veïns del barri van entregar una carta als regidors del districte de Sant Andreu. Des de fa anys, la nostra instal·lació esportiva ha quedat obsoleta, sobretot en termes de superfície. La nostra petició suplica canviar el terra per una gespa artificial segons el que ens comenten. El pressupost, segons Serrano, seria uns 30.000 euros, un cost raonable perquè els nens puguin seguir entrenant-se. Fons municipals afirmen que la gespa arribarà encara que no serà abans del mes de febrer o de març. El 23 de desembre passat, l'Associació Esportiva Varó de Viver va sortir al carrer, a la plaça de les fonts, per informar sobre aquest retard. És una cosa que... De que devien els nens, que són el futur del barri, assenyala Florencio Fortea, membre de l'associació. Doncs hem de dir que Òscar Simón, president de la nova associació de veïns de Baró de Ibé, afegeix que l'Ajuntament es gastarà 80.000 euros en unes maletes de ferro forjat amb l'escultura al pont de les maletes de Fernando Bravo, que decorarà la plaça. Potser podrien tenir 3 maletes menys i una gespa més. Això és el que diu el president de la nova associació Pimargall de Baró de Ibé. Molt bé, doncs anem ara cap a un punt cultural. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix una nova sessió de sac de rondalles de lletra petita. La Biblioteca de la Trinitat Bella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us ofereix avui divendres a les 6 de la tarda i dins el sac de rondalles de lletra petita, tinta inventari. Es d'un viatge lúdic i participatiu per l'univers de Tintin. Tint Inventari és una proposta d'activitat per a tots els públics a tall d'introducció a l'univers de Tintin. També és una invitació a la lectura mitjançant la presentació il·lustrada del còmic més famós, divertit i traduït de tots els temps.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 'ha de veure-ho clar, però no sabe escapar No és massa tard Per tot allò ulls només que Fins demà! Desde el 91.6 de la EJM, ascoltas todo un pobla A Radio Trinidad Vella. Muy bien, pues ya estamos aquí altra vez y el que hacemos ahora mismo es irnos hacia al barrio de la Trinidad Vella porque allí tenemos la nuestra corresponsal Manoli. Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo tenemos el tema de lo de la cárcel? Pues el tema del perímetro de la cárcel, pues ya está casi, casi terminado. Falta un poco, pero casi terminado. Uh -huh. Y ya sabéis, como sabréis, ya uh -huh. eh, ya se había comentado lo que iban a hacer un parking uh -huh. de coches uh -huh. entrando por la meridiana, ¿sabes? Uh -huh. En esta parte de ahí, entrando por la meridiana, pues heados de parque. A continuación irá una serie de uh -huh. elementos para hacer gimnasia uh -huh. y al aire libre y luego habrá un, a continuación un parque un parque de infantil uh -huh. y luego un pipicán. Yeah, muy bien. O sea que los vecinos tendremos espacio para poder desarrollar también nuestra vida diaria. Exacto. Y por lo menos aquella parte eh, estará un poco más limpia y se aprovecharán uh -huh. ese espacio que quedó ahí. Que y como por... nosotros sabremos, uh -huh. estaba, bueno, guardia sí. uh -huh. Había mu mucha suciedad y, y había porquería toda la zona. Y aquella. rato, sí. buenos ratos sí. de todo, pero por lo menos se ve algo ahí. Uh -huh aquella gente por lo menos verán algo limpio algo y un espacio que lo podremos utilizar todos uh -huh. también en ese espacio donde están la donde pondrán los elementos de, para hacer gimnasia eso también servirá para luego las fiestas uh -huh. que nunca se suele hacer nada en aquella parte pues para bailar para poner Ah, ...algo porque todo estará afastado, todo estará súper bien... Uh -huh. ...y por lo que hace las obras, está... ...bueno, ya se, acaba, se ha acabado ya lo que es la obra de Calle Turo de la Trinidad... ...ahora... ...se acaba, bueno, sí. falta mmm, todos uh -huh. los mmm, cables de electricidad, de la fuerza... ...todo esto, uh -huh. eh, hay que meterlos por abajo, falta esto... ...vale... ...y esto no se sabe todavía cuándo se hará... ¿no? Eh, ...eso es de, de esa pero no, creo que tarde mucho... ...hombre, no uh -huh. creo, porque eso ya está terminado por abajo... ...está todo hecho... ...después también hay las obras en calle Usona, ¿no?... ...sí, la calle Usona, yo creo que para marzo se acaba... ...primero uh -huh. de marzo, final de febrero... Uh -huh. Uh -huh. ...y el pasaje a turné también estaba pendiente, ¿no?... Eh, ...sí, esta queda pendiente... O sea, que Todavía no sabemos nada al respecto No, todavía no sabemos nada, pero bueno pues Estamos uh -huh. en ello vale. Y el, la calle Madriguera Es otra de las calles que falta uh -huh. La sí. calle Galicia uh -huh. Acaba, bueno Tiene que terminar de hacer también Pero esto no se sabe cuándo se podrá en marcha ¿no? Esto de momento no se sabe uh -huh. Vale ¿Y hay alguna cosa más que podamos decir Del barrio? Bueno, no, que... Uh -huh. el, lo que el próximo mes ya se da el Consejo de Barrio uh -huh. y podremos hablar más de, de, de podremos, claro, con lo que el regidor nos pueden exponer allí por pues, todas sus quejas y todo lo que ellos quieran conveniente uh -huh. y, y bueno, no sé que yo sepa uh -huh. Muy bien Pues Manoli, muchísimas gracias por atendernos hoy vale. y a ver si en los próximos días podemos segui seguir gracias. hablando del, del barrio. Muchas gracias, gracias. Dios, Adiós, Dios, buenos días Dios. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Manoli, que és la nostra corresponsal aquí en aquest barri, en el barri de la Trinitat Vella, i és qui ens pot donar informació del que passa a situ al, al nostre, en aquest barri, en la Trinitat Vella. Fem una pausa i atenció perquè a continuació ens anem, tal com us ho informava abans, cap al banc de sang i teixits, perquè precisament avui es posa en marxa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 la nevera amb dos companys de feina un marroquí mitjillegal i a l'habitació sota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 Bé, doncs hem de dir que a partir d'avui fins al 23 de gener la Torre Agbar i desenes de punts de donació mobilitzaran milers de donants, això és per la Marató de Donants de Sang 2.0 que organitza el Banc de Sang i Teixits. I precisament ens hem posat en contacte amb ells, amb el senyor Arnau Maspons, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns a partir d'avui no? que es posa en marxa aquesta marató. Exacte, fa aproximadament dues hores que hem començat, des de les deu del matí, simultàniament a la Torre Akbar, com bé deies, i als diferents bancs de sang dels hospitals més importants del país, per tal d'aconseguir uh, un, un nou rècord de donacions. Uh -huh. uh, L'objectiu quin seria? Uh, el que la gent jove doncs, també s'impliqui una mica, no? Correcte, sobretot el, el fet de que el, el jovent... Uh, doni sang, ja que cada any no, perdem unes 25.000 persones per, per, o per edat o bé per malaltia que deixen de donar sang i hem de buscar el relleu en, en la gent més jove perquè si tindrem cantera per, per anys i a més a més també augmentar el, el nivell de reserves ja que en època de vacances de Nadal aquestes baixen. Uh -huh. Perquè segons el que tenim aquí davant escrit, en aquests moments es necessiten uns 25.000 Nous sí, aproximadament, sobretot és això, és, és uh, transmetre el, el fet de la, la importància de donar sang en el col·lectiu més jove, que és el, el, el nostre futur, no? i aconseguir a partir d'aquí les noves donacions. Uh -huh. Quant temps fa que es realitza aquesta marató de donants? A, a, antigament aquesta marató del mes de gener era només a nivell de Barcelona ja que hi ha diferents maratons de donació no? a, a diferents pobles i ciutats del país i per donar-li un èfasi més, més general hem eh, pensar de fer una marató en general a tot Catalunya no? i a través de tots els centres. És el segon any que es fa a nivell de, de Catalunya i també és el segon any que es fa i que es mobilitza a través de les xarxes socials. Uh -huh. És a dir, que podem estar satisfets de com està anant aquesta marató de donants de sang. Sí, de moment hem començat, hem començat molt bé, tot, mm. tot i que tenim una setmana, no? vull dir que és una carrera uh, sí. de, de llarga distància, hem començat molt bé, molt forts i amb, amb, una, amb una bona refocció també gràcies a, a, les, a la vostra col·laboració dels mitjans de comunicació també ens esteu donant un cop de mà a que més gent uh, ho sàpiga. I què és el que ha de fer una persona doncs, que per primera vegada vulgui donar sang? Doncs el primer que ha de fer pot venir, pot fer la reserva des d'internet si, si ho desitja, cosa que mm. també potser ajudarà a evitar a evitar cues però també es pot venir a donar sang sense reserva tant a la Torre Akbar avui i, i demà i durant tota la setmana en els bancs de sang dels hospitals. I el primer que fa una persona que dona sang és omplir un qüestionari uh, i posteriorment, després d'aquest qüestionari amb les dades personals i diferents preguntes passa pel reconeixement mèdic, amb un doctor que és el que decidirà si aquella persona pot o no pot donar sang. Posteriorment la donació, que encara que a vegades en sembla que és molta estona, són 5-7 minuts, minuts, el que més o menys es tarda en fer la donació, i posteriorment per agafar forces, uh, prendre, prendre molts líquids. Vull dir en, tot, en tot plegat, entre començar i acabar, són uns 25 minuts de, de la teva vida que permet ajudar fins a tres persones diferents, fins a tres malalts de, de diferents hospitals i clíniques del país. És a dir, que una sola persona pot ajudar a tres persones més. Correcte, hi ha la bossa de, de sang, aquesta bossa de aquesta sang que, que un donant eh, dona, aquests 480 mililitres de sang, un 10% de, de la sang que tenim al cos, quan arriba al banc de sang, eh, la processem i la separem en tres components, globus vermells, plaquetes i el plasma. Uh -huh. I una vegada fet aquesta... Aquesta separació que és el que, que, és el que ens surt d'aquesta aquest, tria. Són aquests tres components que van, van indicat segons el, el, la necessitat no, del, del malalt que necessita, però així a grans trets uh, les plaquetes, per exemple, són molt necessàries per, per uh, malalts de càncer i a més a més són la, amb la que hem de tenir especial cura, ja que és la, el, el component de la sang que menys temps dura ja que només tenim uh, té, té una, una, una caducitat de cinc dies. Per tant, això ens permet, uh, no ens permet uh, adormir-nos gaire i hem d'aconseguir, uh, això sempre que dèiem, aquestes mil donacions cada dia per, per poder fer front d'això aquestes necessitats són importants mm. També ens ha arribat una informació que és que eh, aprofitant aquesta, aquesta marató de donants de sang es realitzen diferents activitats no? Sí, tenim tot d'activitats, tant tan aquí a la Torre H, amb, amb diferents grups de batucada i també una actuació dels bros de, de hip-hop. Ah, a part d'aquestes actuacions també hi ha la col·laboració de, de voluntaris i de diferents associacions, tant l'Associació Catalana de Donants de Sang com la Creu Roja, per tal d'ajudar-nos a ser una mica una altaveu perquè per tothom sàpiga que... que que pot venir d'una sang i que és molt necessari després d'aquestes vacances de Nadal mm -hmm. Perquè ens arriba la informació de que eh, la Filmoteca de Catalunya també participa d'alguna manera en aquesta marató no? El, perdona' has dit la Filmoteca de Catalunya La Filmoteca de Catalunya sí també participa igual que, que moltes altres entitats per, per això per fer encara més, més, més èmfasi més i més, eh, més ressò. Mm -hmm. Mm -hmm l'Eccèntric del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona també ofereix la eh, possibilitat de, de que ens informem d'aquest tema Doncs uh, d'això no, em sap greu però no tant no s'hauria informat no, no, mm -hmm. no, no, no estic al, al, al informat del, del cas però bueno, sempre tot a, tot a brindis de, de, de poder col·laborar amb nosaltres és, és més que benvingut D'acord, doncs et passo una companya Gemma que també el té alguna pregunta a fer Perfecte. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, jo només et volia preguntar si hi havia algun grup sanguini del qual estiguem més, tinguem més carència. Sí, concretament, com deiem després d'anar de les reserves baixen baixen i els grups que més eh, l'impacten són els grups negatius i actualment sí que tenim unes reserves bastant bastant baixes de, el grup zero negatiu i a negatiu. O sigui que tots els, els donants, tota persona que ens estigui escoltant pot venir a donar sang, sense dubte, però i a més a més sí, aquella persona de, o algun d'aquests grups negatius encara amb més importància, perquè, com et dic, les reserves ara mateix eh, són molt i molt baixes. Mm -hmm. Gràcies. D'acord, doncs Arnau fem una crida des d'aquí que tota aquella gent que vulgui col·laborar, que vulgui passar-se per, sí, per, per la Torre Akbar o per els diferents punts que, que hi han establert establerts, donc que col·laborí amb aquesta maratoda de dubta Du de sang. no? Genial, poden trobar tota la informació a la, de, a la web perdó, de, de la Marató, que és maratodonants.cat i des d'allà mateix també poden reservar hora i si no poden donar, no? si són uh -huh. com deia gent que no pot donar, també pot compartir aquest missatge i convèncer els seus familiars i amics a que ho fagin tant compartint el missatge pel Facebook com al Twitter, com inclús també eh, reenviant algun missatge pels pel, pel, grups de WhatsApp que, que tots uh -huh. tenim. És a dir, que també hi ha la possibilitat de reservar hores, això és important. Exacte, sí. Mm -hmm. D'acord, doncs Arnau Maspons, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que vagi molt bé aquesta marató de donants de sac. Moltíssimes gràcies, a veure. A, a molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana és el moment de fer-se gran amb aquesta frase doncs la gent que de Banc de Sang i Teixits el que fa és participar, col·laborar en què estigui davant aquesta marató de donants de sang 2.0. Doncs nosaltres recontriuem endavant, que el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa en Tot un Poble. Fins ara!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 i veig un sus dolços, pareixo, t'estimo i no tinguis pot per ensenyar. Els suís dolços, els suís dolços són tan bonics com molts al blau.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 Cada dia, de 12 a 1 del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. en de dir que l'espai bota de la Fabra i Coats acui fins a final de mes la primera exposició de vehicles militars que es fa al districte de Sant Andreu. I per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda... del doncs sembla que en aquests moments no tenim a l'altra banda del fil telefònic Intentarem resoldre-ho el més aviat possible Si amb si hi ha la possibilitat de poder eh, parlar amb aquesta gent eh, Amb la gent de l'entitat Amics de la Fabra i Coats eh, Sembla que ens estan intentant trucar ells també A veure si tenim la possibilitat de poder oferir-vos aquesta informació en què els doncs, motos, cotxes, camions que es van utilitzar durant la Segona Guerra Mundial doncs, està oberta fins al 30, dia 31 de gener. Parlem amb el Pere Fernández. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, sembla... Bueno, de fet, aquesta setmana s'ha posat en marxa aquesta primera exposició de vehicles militars que es fa a la i Coats,? Sí, això, això ha sortit perquè resulta que hi ha una entitat que es diu Històrics, uh -huh. que van vindre i van voler fer una exposició perquè aquest any és el 70è aniversari de la final de la Segona Guerra Mundial. Uh -huh. I a dintre de, de l'espai Josep Bota pues, hem pogut instal·lar-hi una quinzena de, de, de vehicles, wheelies, GPCs, uh -huh. eh, forts, que bueno, val la pena veure-los, que és molt, són molt, molt... molt macos. Quants vehicles hi ha en, en aquest? moments? Doncs pues, hi ha uns 15 vehicles, uh -huh. dues motos amb, amb C-Decart, una Harley, uh -huh. vull dir, i després hi ha, ha alguna cosa d'artilleria, vull sí. dir, estan molt, molt bé. Cada dia venen a, a, al voltant de 80-100 persones. A veure no? A veure-ho, sí. Uh -huh. A més, hem de dir que aquestes peces pertanyen a una, a una entitat que es diu vehicles històrics, no? Vehicles històrics, sí. Mm -hmm. Són, és una entitat que, vull dir, una T-4 a 5, l'altra i, i perteneix a una entitat que es diu així, mm -hmm. històrics. Uh, per exemple, doncs el que podem dir és que hi ha un jeep i hi ha doncs, uh, diferents... Mm -hmm. Bé, bueno, aquí hi ha el, els primers vehicles que quan es va iniciar la primera guerra mundial doncs van començar els americans a dir... A demanar a les empreses que feien vehicles, que volien un vehicle que pogués anar per, pel riu, per les muntanyes per tot allò, perquè tot el que hi havia pues, eren vehicles que escalaven quedaven allà, vull dir, clavats no? uh -huh. i per això van, van desenvolupar el primer wheelies que té atracció a les quatre rodes i portava quatre persones i portava una mica un remolc uh -huh. amb, amb alguna cosa de, de, de munició, vol dir que és, és un vehicle que té sobre... 70 anys. De sí. fet, ja ha una cosa que hem de dir, que és que molt a prop de, del, que és, del que és la cancel·ladaria Puig, hi ha una mostra també d'una bomba. Exacte, hi ha una bomba que està incrustada Exacte. a la paret, encara es veu es veu un trosset, sí. Uh -huh. Això va ser de la guerra civil, eh, d'això. És uh -huh. eh? sí, a dir, són diferents eh, no conceptes. No veure, no. <laughs> molt bé, molt bé. D'acord. Doncs el que sí que podem dir és que aquests vehicles de la Segona Guerra Mundial doncs, van, in, van impulsar el desenvolupament tecnològic, això sí. Exacte, i inclús hi ha un camió, un GMC que, que va desembarcar a Normandia. Vull dir, és, uh -huh. és una passada, vull dir, el que li agrada una, una mica això, val la pena veure-lo. I això no s'ha fet en caràcter que som amants de la, de la guerra, al contrari, això són vehicles històrics Uh -huh. Com poden ser els 600, com poden ser el Gordini, com poden ser vehicles així pues que, que els han, els han anat eh, recuperant perquè a lo millor molts només tenien els xassis i uh -huh. quatre rodes i els han anat recuperant i com que als Estats Units encara hi ha una empresa que fa, fa recanvis, pues per això s'ha pogut anar fent tal, tal com venen originals. És a dir, que funcionen perfectament. Funcionen no? perfectament. Tots han vingut, menys un que porta un canó a sobre que no el deixen circular amb el que uh -huh. no no el deixen circular i fins a quin dia hi ha la possibilitat de poder gaudir d'aquestes pues 31 Fins al 31 de, de gener uh -huh. de dilluns a, di, a dissabte uh -huh. de, de a la tarda de les uh -huh. 5 a les 8 uh -huh. i dissabte i diumenge al dematí de les eh, aviam, de les 11 fins a les 2 d'acord molt bé, doncs Pere Fernández, el que fem des d'aquí és convidar els nostres veïns i veïnes a que s'acostin a aquesta exposició i que vegin doncs, el que ha fet la història. No? Exacte, jo també mm. els convido perquè vull dir, és, podran gaudir d'unes peces úniques. D'acord. Doncs eh, ens passarem per allà. Vinga. Molt bé, Jordi, moltes, moltes gràcies a tu. Adéu, adéu, adéu. adéu. adéu, adéu. adéu. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i atenció perquè ara el que volem fer és parlar de nosaltres mateixos, de la Fundació Trini Jove, perquè aquí en aquesta entitat, a en la nostra entitat, també realitzem activitats i una d'elles és els microcrèdits del qual doncs l'Ernest ens en parlarà de uns minuts. Fem una pausa i tornem. Adjugències per què vivim amb por? Pous de ciència creiem que en saben tot altre cop potser ningú no sap que és el que estem buscant herois que criden un crim es puja al rat, tot són mentides tanyides de veritat Good pos el bai Es can no sé què hauràs de ser portas tan cadents Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs el que us dèiem, ara és moment de parlar de nosaltres mateixos. Parlem amb l'equip d'autoocupació de la Fundació Treni Jove i amb un dels seus membres, que és l'Ernest Pons. Molt bon dia. Hola, bon dia. Don, explica'ns, eh, què és el que realitzeu des de l'equip d'autocupació d'aquí de la fundació? Bona, bueno, doncs, des d'aquest programa d'autocupació s'assessora i s'acompanya i s'ajuda a qualsevol persona que tingui una idea de de muntar qualsevol negoci o projecte propi, com diu el nom del programa d'autocupació, per autocupar-se i això vol dir doncs, a nivell de doncs, qualsevol tipus d'orientació, assessorament, informació i en alguns casos també facilitació o mediació a l'hora d'aconseguir finançament sí. com és el cas d'un programa que som, del que som partícips que és el programa de microcràdits del districte de Sant Andreu uh -huh. del qual vam xerrar el darrer cop ja està aquí i del qual sí si que ja, volíem fer algun apunt que vam comentar en el darrer dia que ens vau preguntar ah. aquest programa que per refrescar una mica la memòria consisteix en microcadits de fins a 6.000 euros per eh, muntar un projecte d'autoocupació i sense tipus d'interès eh, va engegar-se l'any passat en forma diem de prova pilot pels barris de diu la franja de del districte és a dir, Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor vam dir en el darrer programa que s'ampliava ja tot el districte de Sant Andreu o sigui, la resta de barris d'aquí de moment això no és oficial i per tant, diguem que és una fer de rates, això exacte. tot i que esperem que sigui en breu esperem que també altres barris d'aquí de la zona del districte, doncs que també hi puguin adherir-se, no? exacte, i en el moment que sigui oficialment del tot, doncs ja ho comentarem i bueno, qui estigui, qui en senti i sí que sigui veí veïna d'aquests tres barris o el seu negoci es vulgui obrir en un d'aquests tres bares que recordo son Trinitat, Veia, Barò de Vivell i Bon Pastor, mm -hmm. doncs ens pot contactar a, a l'oficina del carrer de la Trinitat, Turó de la Trinitat 17, al telèfon 93-345-9221, preguntant per qualsevol d'autoocupació. Qualsevol membre d'aquest equip d'autoocupació. El que ens deies ara, no? que fins a 6.000 euros hi ha la possibilitat que hi gent que tingui el cap algun negoci mm -hmm. doncs, a poder... A comptar amb aquesta quantitat i tirar Exacte. endavant doncs, aquesta, aquesta empresa o, o, o aquesta entitat que vulguin realitzar. Exacte. Mm. I aquest programa que no ho hem dit és no l'estat ni jove sola, sinó que és en col·laboració amb el districte de Sant Andreu per suposat i també de Barcelona Activa. Mm. Ah, fa uns moments ens parlaves de dues persones que mm. també han participat no? i també s'han donat a conèixer per tal de poder optar a aquesta, a aquest... A aquest... Aquesta quantitat de la qual jo parlàvem. De fet, sí que són un parell d'emprenedors que se'ls se ha assessorat aquí, tot i que no, com que no són ni al negoci ni són veïns d'aquests barris, no amb aquest programa, uh -huh. però sí que se'ls ha orientat. Es tracta d'un negoci, d'un taller situat al barri de Camp de l'Arpa, que es diu 40 plumes i es dedica a realitzar vidre de forma artesanal, no? una mica recuperar l'ofici de vidriers i el que estan fent per buscar finançament en el seu cas és han iniciat una campanya del que es diu micromecenatge uh -huh. o crowdfunding, per als més modernos. Per a aquella gent que tingui una mica de el, el que és el Verkami, no? Sí, Verkami seria un exemple de plataforma, ells ho fan amb un altre que es diu Goteo, uh -huh. que si voleu veure's Goteo.org veureu varios projectes i un d'ells és el seu, d'aquesta empresa, aquest taller que es diu 40 plumes, creativitat en vidrio, i ara mateix, des de fa poc abans de Nadal, han iniciat aquesta campanya per recollir diners, a part de donar a conèixer la iniciativa, per recollir diners per poder engegar, eh, implantar un forn per treballar tot el que és la, la, bufar el vidre d'una manera més professional. Aquesta campanya estarà fins al 28 de gener, i bueno, qui conegui tot això del micromecenatge sap que es tracta d'aportacions de, de qualsevol import, en el seu cas des de 5 euros fins a no sé, 6.500 al màxim, i a canvi també se'ls dona una recompensa, mm. evidentment, proporcional, no? Pot anar Exacte. des d'una, senzillament, posar el teu nom o entrar a un sorteig o un petit objecte fins a, si poses molt, pues un taller, un, articles més de, de més qualitat fets a mida, etc etc. Mm -hmm. Llavors la web és 40plumes.com, oh, qui vulgui cotillejar. 40plumes.com. I després també hi ha una altra, una altra persona que també estan en, en aquest projecte? No? Eh, bueno, aquest projecte en concret, la Guàrdia de 40 plomes, són dos persones, uh -huh. són un noi i una noia, i, i tot i que evidentment qui miren a la web veurà que hi ha molta més gent uh -huh. al voltant, tot, uh -huh. però el projecte d'autoocupació pel qual pues, volen bueno, guanyar-se l'aviam a el els agrada, pues, és aquestes dos uh -huh. persones joves. I aquestes persones, quin, se sap quin tipus d'empresa volen? Bueno, el que fan és això, és un taller de vidre que... Uh -huh. A, pues, els serveis que ofereixen van des d'empreses uh -huh. o comerços pues, a realitzar-los amb no sé, ampolles, eh, qual, bueno, qualsevol tipus de cosa que pugui ser fet amb vidre, uh -huh. fins a particulars eh, que també necessiten ser sí, objectes decoratius o fins i tot una cosa que han fet peculiar darrerament és urnes eh, uh -huh. per funerals a persones que ho vulguin fer d'una manera diferent pues, de vidre. I, bueno, i segur que molts més altres exemples que ara no se m'acorreixen però diguem que l'activitat professional l'activitat comercial és aquesta part de també tallers per gent que també vulgui aprendre a bufar el vidre bueno, a treballar el vidre de manera uh -huh. pues, diguem, artesanal no? com s'havia fet, uh -huh. fet sempre uh -huh. D'acord, doncs Ernest Pons moltíssimes gràcies per atendre'ns hem de dir que l'Ernest forma part del membre de, de, és com membre de l'equip d'autoocupació de la Fundació Troni Jova doncs molt moltes gràcies i si et sembla quedem la setmana que ve i continuem parlant d'altres temes molt bé, doncs moltes gràcies Vinga, molt. doncs ara el que fem tot seguit és anar directament ja a conèixer què és el que tenim preparat per gaudir aquest cap de setmana és la nostra habitual agenda Doncs una agenda que també hem anat coneixent algunes coses durant aquesta setmana i que ara ens porta a parlar de la campanya de recollida d'arbres de Nadal per reciclar a Sant Andreu. Els punts de recollida, que hi seran fins demà, estan situats a la plaça del Taxi, a la plaça Orfila, al carrer de Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío, al carrer Gran de Sant Andreu amb la plaça Comerç, a la plaça Assemblea de Catalunya, al carrer Portugal amb Pegàs, al carrer Rovira i Virgili amb Gran de Sant Andreu, al carrer Acàcies en Garcilaso i Margall, als Jardins de Can Fabra, als Jardins de la Casa Oloc, a l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso a a la plaça Ferran Reyes, costat mar, a la plaça Ferran Reyes, costat muntanya, a la plaça General Muragas, al carrer Lima amb Sars i Passeig Guayaquil, a la plaça Les Palmeres, a la plaça de la Trinitat, al carrer Sant Andreu amb Llinàs, a la plaça del Congrés Eucarístic, a la plaça d'Otol Modrego, a la plaça Ramon Riera, al Centre Comercial La Maquinista i a Via Barcino amb Tosal. I em dic que aquesta activitat és organitzada per l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona. Més cores a comentar-vos, parlem ara de l'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu, que precisament arriba a la seva dotzena edició. Perquè si les coses bones només les fessin fescine professionals no gaudirien mai dels canalons de la iaia. Doncs nou companyies de teatre i dansa, vuit estrenes absolutes, textos de Tarnatino, García Lorca, Plaute, del, des del 9 de gener fins al 20 de març, cada divendres a les 9 de la nit, una mostra de l'afervescència teatral del barri de Sant Andreu. La mostra s'instal·la definitivament els divendres de gener a març a les 9 del vespre. I avui, a les 9, és divendres, serà el torn de la companyia Gats, que interpretarà a qui no paga ni deu, de Darío Fo. Més coses a comentar-vos doncs, del Sant Andreu Teatre, ens en anem directament cap a la Nau Ivanov, que us ofereix l'espectacle Dani en Roberta. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins diumenge l'espectacle Dani en Roberta. Doncs tot és foscor a la vida de Dani, només les violentes cospires de les seves baralles donen sentit a la seva existència. El Bronx l'envolta i el porta. Una nit apareix a la seva vida Roberta, una, espuma, una espurna de llum amb vocació de permanència. Les mares els pareixen i ells s'ajunten. Tot comença en un bar del Bronx, on dues persones que es consideren rebutjades socialment mantenen una conversa vacilant mentre beuen cervesa. Dani, camioner, que va més a la violència que a la raó, se sent incapaç de demostrar cap emoció delicada o tendra. Roberta, perseguida per un desagradable record relacionat amb el seu pare, sent recell i desconfiança cap a qualsevol home. Amb tot, les seves pors comencen a dissoldres i decideixen passar la nit junts. Les possibilitats d'una relació sincera i autèntica comencen a emergir, potser la primera per a tots dos. Aquest muntatge ofereix un doble final, el de l'autor i el del director. La durada és d'una hora i 45 minuts amb un enteacte de 10 minuts. L'espectacle és en català, l'entrada val 12 euros i pels amics de la Nova Ibenov hi ha un 50% de descompte. La venda d'entrades és una hora abans a taquilla. Fins demà dissabte a les 9 i diumenge a les 7. I tornem ara a parlar del Sant Andreu Teatre que estrena l'Andra Passomnis en commemoració del seu autor, el Michael Ende. L'Andra Passomnis és una versió de la companyia Teatre al Detall del famós conte de l'autor alemany Michael Ende. L'espectacle de teatre i t'hi compta amb la música original i en directe de la Tresca i la Verdesca una història que parla de la por i del valor terapèutic dels contes. Doncs hem dedicat dir que l'Andra Pesomnis o Das Traumfreschorrent, del 1978, <risos> tal com s'anomena la seva versió original, doncs és un conte de l'autor i dramaturg alemany Michael Ende, autor de la història interminable, entre d'altres, i Momo, i el 2015 se celebra precisament aquest any, el 20è aniversari de la mort de l'autor. I alçat, el, el Sant Andreu Teatre ha programat fins al 25 de gener l'espectacle familiar L'Andrapa Somnis, una versió del conte posada per primera vegada en escena en català per la companyia Teatre al Detall, amb la música original i en directe de la Tresca i la Verdesca. El clàssic en paper també ha estat reeditat en guany per l'editorial Joventut. Una princesa que no pot dormir, la història explica que al país de la bona son hi ha una princesa anomenada Dormissona, que no pot dormir perquè té sons. Els seus pares, els reis, rumien què hi poden fer i el rei decideix emprendre un gran, viat, un gran viatge per cercar un remei que guaireixi el mal de la seva filla. El trobarà en un personatge màgic que s'alimenta dels malsons, l'Andrà per somnis. Nosaltres hem decidit donar-li la volta per explicar una història onírica i màgica que, passa, que parla de la por, de les pors que tots tenim, grans i petits, de la necessitat de sentir-nos acompanyats, del valor terapèutic dels contes i de com busquem remeis i solucions ben lluny, quan la resposta és tan senzilla i tan evident que a vegades fins i tot és dins de nosaltres mateixos. Explica la companyia Teatre al Detall. Doncs comentar-vos l'horari de les funcions. Eh, els dies que podreu veure-les són el 17 al 18 el 24 i el 25 de gener, el dissabte serà a partir de dos quarts de sis de la tarda i els diumenges i festius a les dotze del migdia i a dos quarts de sis de la tarda i hem de dir que aquesta activitat és doncs, recomanada per a nens a partir de tres anys. I si us sembla, doncs el que fem ara mateix és anar-nos a un altre barri, al casal de barri de Congrés Indians, acull una exposició amb el nom Concurs Social de Fotografia de l'Institut Català de Minerologia, Gemologia i Paleontologia. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, acull fins al 31 de gener l'exposició Concurs Social de Fotografia de l'Institut Català de Minerologia, Gemologia i Paleontologia. Doncs es tracta de fotografies de temàtica lliure, minerals, gemes i fòssils que podeu veure aquest cap de setmana precisament avui, de 5 de la tarda a 8 del vespre, a demà dissabte de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre i diumenge de 10 del matí a 2 del migdia. L'entrada és completament gratuïta. I també doncs, el que podríem fer és comentar-vos el que trobareu aquest cap de setmana al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Pepita Teixidor i el seu món. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre 24, us ofereix fins al 31 de gener l'exposició Pepita Teixidor i el seu món. Aquest any es compleix el centenari de la mort de la pintora de flors barcelonina Papita Teixidor, la primera dona que tingué un monument a la ciutat de Barcelona. La mostra doncs, vol demostrar la vitalitat creativa i social de la pintora. Eh, tindrà lloc a la sala d'exposicions, organitza el districte de Sant Andreu, el centre cultural Can Fabra i col·labora a CIRT. De dilluns, perdó, Jordi, dilluns, dimecres, dijous, divendres, de 10 a, a 9 del vespre, dimarts i dissabtes de 10 a 2 i de 4 a 9 del vespre i diumenges d'11 a 2. És a dir, que teniu la possibilitat de poder gaudir-ne durant tot el cap de setmana. També dir-vos, i ja us ho comentàvem durant aquesta setmana, que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix una exposició de maquetes del Sr. Alberto Rubio.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 doncs al Centre Cultural Can Fabra aquest cap de setmana i precisament avui i demà aquest, al Centre Cultural Can Fabra és obert a aquesta exposició de 5 de la tarda a 9 de la nit També mm, comentar-vos que la Biblioteca Ina i Iglesias Can Fabra és, és una apassionada pels còmics la Biblioteca Can Fabre, al carrer de Segre 24, disposa d'un fons especialitzat en còmics, amb uns 25.000 documents, els més importants de totes les biblioteques de Barcelona. El prestes dels còmics ha anat augmentant, però predominen els usuaris entre 25 i 40 anys. El repte és fidelitzar els més petits. Cada vegada hi ha més editorials que pensen en ells, explica la directora de la Biblioteca, Gemma Domingo. I, últim apunt, dir-vos la nau, l'escola Jotja situada a Sant Andreu, us ofereix... Fins al 23 de gener, l'exposició Liassons de Ramon Guillem Balmes. Molt bé, doncs aquí ha arribat al final del nostre programa d'avui. Donem les gràcies al Pau, que durant tota aquesta setmana has de fer-nos de tècnic i el qui donem doncs, la benvinguda en aquest programa. També eh, donar les gràcies a la Gemma hermosos sense la qual aquesta setmana doncs, hauria estat un caos i la veritat és que el que volem des d'aquí és desitjar-vos un bon cap de setmana i que tornem dilluns que ens, ens escoltem llavors que passeu un bon cap de setmana adeu-siau